Та й зачіска, як у американської кінозірки, волосся чорне аж полискує, напевно мастить його, а рум'яне обличчя прикрашали смоляні вуса. Красицький, директор видавництва, кивнув на красення Микола Вікторович, підкреслюючи прізвище, і назвав Володю. Скажіть там своїм гаврикам, хай підшукають нашому заву з дружиною хорошу кімнату. А то, як кажуть, події нагляд. А на що мені казати? Моя сусідка здає у половину. Приголомшив оперативністю виконання не такого вже і дріб'язкового прохання. Що значить у половину? Не второпав капуста. Та тут будували дім на дві половини. У маленькій тісній кімнаті і на кухні жила вся родина, бодай і величезна. А велика кімната, просто розкішний апартамент з широченним ліжком, з високими подушками, з теплими ковдрами, завжди чекала на шанованих гостей. Оскільки зима тут завжди тепла, то опалення в гостєвій не передбачено. І нічого не трапляється з людьми. Сплять під пуховими ковдрами. А як же немовлята? Тож їздить взимку в гості з немовлятами. Логіка. А ще я попрошу внести у видавництво гроші на картоплю. Рік, як ви знаєте, важкий. Що ви кажете важкий? Голодний, поправив заступник редактора. Ага, прийняв поправку красень. Ми купляємо картоплю для співробітників аж у Вінниці. Днями поїдемо. Скільки будете брати? Директор говорив чітко, по-діловому. Капуста збентежено знизав плечима. Хто знає, скільки треба буде тієї бараболі? Яку маєте родину? Та поки що я сам, але... Капуста заломив один палець, тобто почав з себе, потім у другий, а вже ж Марина скоро з'явиться, третій палець мати, четвертий бабуся. Микола Вікторович мовчки спостерігав за тією лічбою на пальцях. «Беріть на всякий випадок тонну», – порадив Сваха. «Точно, не помилитесь, кивнув схвально директор видавництва. «Як тільки одержите підйомні, внесіть гроші». «Я, можу, і сьогодні, хоч зараз. В такому разі заходьте у видавництво». «А це далеко?» «Усе господарство наше тут», – показав красиві зуби директор. Красень відкланявся. А Сваха продовжив намовляти. За штатом у відділі два літературних працівники. Вікторія Григорівна Веселовзорова, дружина морського офіцера, колишній кореспондент РАТАУ. Працівник не вельми. Пише розхристано, неохайно. Зате може у вічі плигнути, різко сказанути. Основна її робота на цьому телефоні. Вихихочує побачення з тутешніми холостяками До того ж у неї ні прихованості, ні таємничості Навпаки, все це рекламується Молодиця хизується своєю вседозволеністю Що ви на мене так дивитесь? Думаєте, маю звичку й на солоду обгавкувати всіх і все Особливо ближніх своїх? Не думаєте? Зате подумали, Нащо нам ота кадра Та ще в основний відділ газети Треба взяти працівника, правильно. А де взяти? Дали заявку в Харків. Ось уже другий рік надсилають консервників. Виховуйте весело взорову. Питання кадрів у нас гостре і складне. Другий ваш літраб Кутенко Андрій Андрійович. Здібна людина, навіть обдарована. У нашому театрі його гарна п'єса йде. Але слабує на перебор. От і сьогодні похмеляється. Уже й догани виносили. Виховуйте і його. Зараз підемо до мене. Дам вам сиру статтю, яку дуже погано підготував до друку Кутенко. Відредагуйте терміново. А як прийде недбалець, його примусьте. Хай попотіє над нею. Це робота на завтра. Познайомитесь із співробітниками. Потихеньку з партійної організації області почнете. Пленуми, активи, звітно-виборні збори. Побуваєте у відділах обкому, міському. Поїдете у відрядження. Поступово осягнете все. Але пам'ятайте. Присутність вашого відділу в газеті обов'язкова, щоденна. Мінімум три колонки. Це не так просто. Половину газетної сторінки в кожному номері. Правда, на вас і кущові кореспонденти мають працювати, особливо зараз, коли почнеться звітно-виборна кампанія в партійних організаціях. Ідучи коридором, порівнялися з кабінетом відповідального секретаря, а тепер з начальником штабу познайомлю. І штовхнув двері. Перше, що побачив капуста – суцільний дим цигарковий. А вже з-за диму почали вимальовуватися постаті. Правду кажуть хоч сокиру вішай. Знайомтесь, новий начальник веселовзорової Ікутенка Володимир Петрович Капуста.